eta gaur errukbiarekin asiko gira gainera eta ezpentsa pentsa errukbi zalea undibat naizenik, baina aktualitatean da errukbiko munduko kopa delarik, emaitzak zertan diren eta uh, zertan diren ebe gerran uh, tzauko inporta, ez niri behintzat, baina marketinga bai gaur egun kirola ez iragarki marketing promozio edota markarik gabe egiten al, ala da. Beats by Dre deitu markak eh, hori da musika entzuteko kaskoak egiten dituen eh, be marka bat, eh, hori nahi musikari japlari produktorea dena eta orain beraz, eh, azken urteetan, eh, kasko marka bat duena, eh, kalitatea ezainona, baina bizik ikario direnak, artetik erraiteko, eta eh, be markaak naskibaduen partaidetza berezi bat, errukbiko parekin iru ekipenzaat jokalari batzi buruzko bideo bat egin baitute eta ez edo zein bideo eh, filmato bat da iru minutuko bideo bat biziki ongi ekoiztua irudi ederekkin eh, hainbat momentu desberdinekin bizki landua eta Frantzia ere or, ordezkatua da bideo batean eta bideo horren ordezkaria edo Frantziaren ordezkari Wesley fofana jokalaria agertzen da. Gaur egun jokalaria hau Klermonen ari da. Uh, eta bideoan agertzen da, kasetari batek galdetzen du, girotsa jadelan dela, egiten duzu, hortik ateratzeko, bla bla bla bla bla, kasetarien galdera zozoak, ba, ekizue. Da momentu batean agertzen da, harri jasotzaile bat, ekizue gure Iñaki perurena bezala. Ato, hain zen zerke basatzen hor, zer ari da hau hemen, ta onotik, laugizon agertzen dira, Tranquille fanqueur de, oh, de ce ikke nord-tahul, de laые, midol de lacke, oltroyable можете profiter dite si ce n'est pas aviamente profite. Ouais, non, attention. currently, nous partir soupçonner… Celle-là un retour Malre est-il cald SANTA Maria crois vraiment je crois N'importe quoi, galdo hagituk! Euh, etabai, euskaraz zari dira ementxe. Euskaldun batzu, dre, raplari, produktore, komposidore, aktore eta businessman eren, bon, eran eira garkiuntan. ez dut lotura ulertu Euskaldun eta Fofana jokalariaren artean. Clermont Ferranen ari baita, euh, bon, frantzia egoaldea, Euskaleria, eskoaldea, historio bat aintxegur. espetu dena kompreintzen erogbiaan. Itte Eta aldiz erruk bian gelitzeko beste promozio bat edo promozio bideo bat izan da, agertu da. Ez pauzi horrendik ikusi balio du, nik maitatu dut hain niz. Inglaterraren bideoa da. Zelandaberriak egiten duen aka tipikoa, ez eh, da utzet horretara zikonolakoa den, maskulinoa, indartsua, eh, trufatzeko pixka bat eh, egin dute bideo bat inglesek. Eta be hasten da gogorki, jokalariak motivatuak, borro katzeko prest, eta AK gixako bat egiten asten dira. Bainaar momentu batan giroa juntaldatzen da eta erubiko jokalariak erbi jokalariak, Dantzatzeko manera juntza aldatzen dute, ipurdi dantza eder batekin, ezker eta eskoin, akarena gixako bat egiten dute, makarena zinspiraturik, umure txoa txeman dut, balio du begiratzea. Hola, minuto zonbait, zudo segundu bat pasa. Bo, eta musikan baikira, be musika tarteño bat, bo, lasai ez dugu makarena entzunen, itzeman bezala, poza ekartzen dituzten amarkantu, izendatu dituzte, amarkantu, baina ez dituzte ola autato, geha ezan bako gustuaren arabera, Zientzia xartzen baita hemen jokoan, kaso? Ikerketa lan bat, era manodotik, frogatua izan da beraz, amar kantu hauek zirena, alegerenak eta poza ekartzen uh, dituzten, kantu hauek, orduan, uh, zer xartzen dute de uh, kontu, zer hartzen duten kontutan eh, tempoa, alde batetik erritmoa, eh, euntabroita eh, marta upada minutuka bederen izan behar dira, notak eh, modu nagusian izan behar dira gehenak, musika dakiten entzat, eta biztanda hitzak bon, eh, ulertu duzien bezala, positibo aire bat ukan behar dute ala ere itzek. Kantuetan, zer baden, eberdibidez, abaren dancing queen zerakutzen duziena, beach boys, good vibration, kantu I of Tiger ere kantua, bakizue, kantu famatu hau. Hala, uskat kirola egiteko gogoan maiten baitu ere batzuetan berdin. Girl, just have uh, wanna have fun, zindiloperen kantua ere. Eta bar, eta bar, ola amar kantu badira eta tartean lehen agertzen dena. Queen, don't stop me now kantua. Ebenik horrentzat, boskatzen dut, hemen beraz... And the world, I'm driving inside out, yeah floating around in ecstasy, so stop me now Don't stop me, cause I'm having a good time, a good time. A shooting star, leaping through the sky the time the laws Sonic Man out of you yeah, yeah, yeah. Don't stop me now I'm having such a good time Top Minau kantuarekin ez nazazula horrein gelditu eta erran bezala hau kantu hau sartzen da. Sailkapen bereziuntan, uh, zientziaren arabera uh, amak kantu hauek dira, beraz, uh, geien bat pozaek hartzen dituzten kantuak eta tempoaren arabera, nota moten arabera, eta biztan da, hitzak uh, aipatzerakoan, eta hitzak aipatzeko, bizkat kuinen kantu ontan, bo, ez dena ongi ulektu, baina nor, uh, azalpen bat arabera, uh, iduriz, uh, da ameka garren mendean, Ingles emazte bat, Lady Godiva deitzen zena eta, bera, emazte noblea zen eta garaian amekagarren mende hortan, leyendaren arabera. Zaldi gainean ibiltzen zen uh, biluzik eta bere senara konbentzitzeko manera hori atxeman zuen zergak tipitzeko bistanleek zerga gutiago paga desaten biluzik ibiltzen zen baten gainean eta beraz Queen kantu horren idazteko ortaz inspiratu da bo historiopolita ez dakit egia zen eta ez martxatu zen erez bainen bederen Don't Stop Me Now hau emaiten mauzia alegera egonen ziste idurizondotik Telebistako putz hutsa utz iratiko hitz apitz <laughs> Eta putz! Ha, ha, ha, ha. Eta beste giro batean sartuko gira berdin beldurgarriagoa den giro batean. Zagutzen duzu esoinu beldurgarri hau. Eta bai marrazoak ekartzen duen beldurra da hemen eta zenbaki izugarri bat aurten ama bi pertsona dira haien burua argazkiz hartu naian. Eta bai selfie famatua egiiterakoan ama bi pertsona hil dira berazulertu duzi bezala ez dute lortu hoen selfie egiten eta hojen pareko zortzi hil dira magaso baten erasoaren ondotik. Zortzi magazoengatik ama bi haien burua argazkitan argazki Kitan hartu nahi zutelako hau da gaurko fenomeno harrigarri eta beldurgarria. Adibideetan beraz aurten hiru uh, ikasle hildira, hogei hogeita biurte artean zituzten, indian, nahi zuten hartu haien burua argazkitan trein baten haintzinean, uh, bainan beste trein bide baten geinean jarri ziren hortarako, eta ez ziren hoartu biztadena beste trein bat bat zela gibilean, alta erraiten da, trein batek beste bat go detzen alduela. Beste batek aldiz bere buru hartu nahizuen horzantza uh, momentu batean animaleko simista ederak bazirean iduriz eta bere esku puntan hartu du, uh, ez dakin hori deitzen den, zelfiak egiteko pikete hori, makil luze hori argazki makina edo telefona obek erranik puntan emaiteko eta biztan da simistak ongi ikusitu urbiletik makila hori esker, erakarri baititu eta pertsona beraz uh, zenduda horregatik egocentrizmo eta sosokeri nask eta eder bat azkenean beste batek ere erruxi uh, argazte batek estu bizia galdu baina ezta urrun gelditu ala ere nahizuen bere burua hartu argazkitan uh, armabat eskuan eta beraz buruan uh, bere buruari tiratu du ere berdenboran hortik bon, ala ere bizirik atera da hori bederen uh, sesenekin ere batzu gertatu dira gizon bat berreita lagurtekoa zenduda bera korrika ari zelarik, bere burua argazkitan hartu nahi larik, iruñan izan zen olako gertakari bat ere joan urtean um, ez aurtean, eh? duela urte bat uh, pasa, um, be bideobaten uh, agertu zen uh, gizon bat bere burua argazkitan hartzen txaiatzen zena eta horrek eskandalua aterazuen baina berari ezitzaian deus gertatu eta um, be, beste bat ere kologa den koloradon ere parke bat etxi etxibea erdute iduriz turistak espaitira gelditzen haien burua argazkitan hartzen bainan ez edunun hartzen aintzinean saiatzen dira haien burua argazkitan hartzen horrek dituen alde landiro chikilan biztan dena ala hori kilan ustendzeituztet zuen selfieak conciencia o hartu ondoko egunetan bostaketao gehi dira hitzetaputzen laster martin kikeo gurekin izanen da bainan haster ateru bezala entsulearen iritzia eta gaur maindi murua dugu hemen geroari begira. Lagun batek kontatzen zigun lehen nire Nere amak bere garaian, basua ez zuen ukano. Baina bete onartua izan zen. Beteza ere etzuen kausitu. Baina lana eske inizioten alere. Kontratu mugagabea. Ta gaur arte lanean aritu da. Orrien zutean nola ezpentsa aur biletik bizi dugunari.zonnbat ez ditugu ikusten, Mazdorgasaklan batzuen kasuan, lanpostua amestea gehiegi omen eta ikastaldi baten eskean. Lan a duten entzate ere ez da ejes, etorkizuna konfiantzaz begiratzea. Zonbat lantokitan ezin da jakin bila beterenburuuan bankuko zenbakien koloreazoin izanen den, Trekaritatatea deiizen diogu. Trekaritatatea segortasunik eza, Ez egon Biharko eguna zarantzan dela dudan alegia. Gure bizia ez da intzinetik zinkatua, iaunkora, konstantea. Engai gutxi hartzen dugu beraz. Egunetik biharamunera munera eges alda daitezken egoerak lehen ditugu, ez bait, ezin baitugu engaiatu. Egoera horrek, izan dezake ondorio baikor bat. Maitzago erabaki behar baitugu, ta orain zer. Zer egin nahi dut, nori zan nahi dut, din ereelentasunak, dena jokoan beraz, Karta eskuan bai ados, baina galtzeko gutxi duenak jotzen alditu pariorik edejenak. Egin ezagun beraz bitan ordu gure bizitzaren alde. Maindi muruaren iritzia hemen milesker uh, zuri organorii da eh? pixkatazoa ipatzen ginena justuki loretsu bergunanekin gaurko egoerari bigira Zaila da perspektivak uh, argi ukaitea eta positibo gelditzea uh, maindi muruak beraz bere iritzia eman du entzule gisa erezuakere nahibauzi uh, zuen iritzia eman ez du uh, Twitter, Facebooken bidez gurekin agemetan sartzea edo gure gureigatitika adibidez. Pasatuz Shimon pleki ere nahi bauzi gure estudioak nola diren, zein ederak diren, ikusi ez duda. Eta gure telefonos makia zero bost, bos behatzi, bos behatzi, ogei tamar zeroat. Derbista putz, utz, utz, putz. Bostak territan berrienten orea izanenda euskal jazietan baina momentuz, Martin Kitxu, gurekin... Eta gaur ere Martin kitxo gurekin eta gaur esklusiba handi bat omen du gainera, txaldeon, Martin. Ara txaldeon, Arantxa eta Entzule guztiok. Onikuste Entzuleak esklusiba zein den jakiteko irriki tagonen direla, antenatik kanpo erranda eta zudeia pixka bat, albisteak ondaribiako alardearekin badu zer ikustea, zer Bai, Arantxa, Hala e, da, ba, baina agian ondo iruditzen bazaizu, albistea eman aurretik... Entzurleak gait jankokatzeko, azaldu beharko dugu azken urteetan bi alarde egon direla ondarribian. Bai, hemen hitz eta putzaioan deia ipatu izan dugu. Ondarribian edo eta irun, irunen bi alarde badira, batak alarde tradizionala izen adu, eta emazteak kantinera bakarrik izaiten aldira, besteak aldiz uh, alarde parekidea izen adu, eta emazteak edo zein tokitan hartzen du parte txistoa joz adibidezan. Bai, eta denok dakigunez, hor ba, dago gatazka hain zuzen ere, ezta. Alarde batean, ez diete emakumei nahi duten tokian parte hartzen uzten kantinera bakarrik izan litezke, Ta bestean emakumeek normaltasunez hartzen dute parte. Hmm, Beraz, hori, ulertua, orduan, duan, zein da esklusi Martin? Bi alardek batek ingo dutela? Datorren urtean, bat hemen ere? Ba, ez, justu kontrakoa arantxa. Ah. Datorren urtean, Iru alarde izango ditugu ondarribien. Ez bat, ez di. Iru. Iru, nolaz hori? Ba, ondarribiko GGG kolektiboa gurekin harremanetan jarri da, aste honetan, eta e, jatinaraz dugu... Martin, Martin, e, hemen ez dut uste sobera ezagutzen dugun GGG kolektibori, nor dira horiek? Barkatu, barkatu, arantxata entzuleok. E, hau egozentrismoaren ondorioa izango zen. Mm. GGG siglak dira eta hau esan nahi dute, gu gizonak gara. Aha. Gizonez bakarrik osatutako kolektiboa da, eta txingudiko herrietan nahiko ezagunak dira, bai mugaren alde batean, irunen e, ondarri bian eta bar, baita mugaren beste aldean eren daian adibidez. Eurek diote, gizonak eskubideak galtzen ari direla emakumeen aurrean, Eta askotan adiratu dute hori, ba adibidez zaintza parket partekatuaren gaiarekin eta beste gai batzuei buruz. Uhum, eta orain beraz alardearen gaiari lotu dira. Bai, hori da. Gg kolektiboko kideak gurekin harremanetan jarri dira eta adiratu digute 3. alardea antolatuko dutela. Eta telefonoaren beste aldean, gu gizonak gara, kolektiboko kide bat daukagu. Eztu izenik eman nahi izan, baina berarekin adostu dugu Superman deituko diogula. Arratxalde Superman jauna? Arratxalde hon? Zergatik intzen goitiori? Zergatik Superman? Naik alardeaz, bakarrik hitz egingo dut. Bale, e, ederki, ederki. Esa guztu Superman jauna, zergatik alarde bat gehiago? Ez aldira bi nahikoak? ere, zerez. Kontuen hartu behar da, eguko bi alardetan, emakumek parte hartzatutela. Kantinera edo txistulari, berdin zaigu. Emakumeak hor daude, alarde biztoan eta alarde trahizoan aledan. Bietan. Eta zuek orduan, gu gizonak gara kolektiboko kideok zer proposatu nahi duzu, eh? Guk, emakumeerik abeko alardean nahi dugu. Ez kantinera, ez ezer. Hori da gure ekarpena. Eta zergatik ez duzu nahi emakumerik zuen alardean? Begira, argi dago, gatazkarik ez zegoela emakumeak alardeen kontuan sartu arte. Eta, orduan, betikoa gatatu da. Emakomea sartu da. Eta arazok sortu dituzte. Emakomeetik gabe arazorik ez. Zuen mentalitate hori matxistatzat, arliteke ez, na? Matxista? Alarde tradizionala da matxista. Ez handa matxista emakumeak kaltirera bakarrik izatea. Horiek dira matxistak. Ngu beste maia batean gaude. Zuen alardean jende askok parte hartzea espero duzuen. Guk irakurketa hau egiten dugu. Ondarri bitarrak nazka nazka eginda gaude gatazkanekin. Eta badakigu gatazka mankomeek sortu dutela. Batetik, alarde, alardean ere parte hartu nahi duten emakumeak daude. Eta, bestetik, kantinera izateko edozer gauza eginteko prest dauden emakumeak daude. Hore dola konfondu. Nema, kongenak, kenduta. Zur gauden, jende askok, bat egiten duela ere ja horrekin. Bon, Martin, uh, gure Superman handiari galdei oso berdin, uh, be, ondari biako udalarekin arremanetan jarri dire... Do... Zer? Ba... Zer dau? Bai, Superman... E, Ema kome bat agor, Martin. Ez handizut, Martin kitso jauna. Ez duela honaktuko, emak kome batek galderarik egitea. Irrati horretan, erotuta badaude, eta emakumeak kontratatze baditu uste, ez da nire arazoa. Baina nirekin dintzen egitean aztebada, bai. Zorda emakume hori nirekin dintzen egiteko. Begira, elkarizketa izorratu du, beti berdin. Emakumeak saltu eta emakumeak kampura. Baina, emakumeak kampura. Bo, Martin, e, ongi bat zaizu hemen txe bukatuko dugu albisteari eskaini diogun tarte ahondiegi hauen, aski? Bai, e, ados nago onena hori izango da guztea, eta barkatu, tentsiro egoera honengatik eta, bueno, beharra daukat, etzela inola ere nire asmoan. Bai, bo, agur Martin eta ondoko arte hitz eginen dugu beste momentu batean, olako gombidatuak ekartzeaz, eh? Bai, agur arantxa eta hitz eta putzeko entzuleok eta barkatu berriz. Kontua kontu hor da esklusiba, beraz, ondoko urtean iru alarde izanen dira ondarribian eta ez diogu sorterik alardeari ez dugu gezurrik eran eta putzen laster um, iritziaren tenorea berri zere, karinetxe berri rena eta munduko izkuntza gutituetaz harituko da gaur eta panxika aranbide ere gurekin izanen da erran bezala atxiloketak uh, izanira baigorin laster berna etekxe eta sunak ere manen dauzki gula burzki, baina panxika aranbide kazetaria bertan zen atxaldean berekin meraz asken berriak aipatuko tako Mentatuko ditugu, seiak laurden gutitan, mementu zerran bezala, bostak eta erdi euskal irratietan, berriak zurekin bernadet argain. Lau ahastatze goizuntan baigorin, iratxe Soxabal eta David Pla gelituak izan dira. Frances Polizak eta Guardia Zibilak elgarekin ere man operazio batean. Baigorin, bankako bidean den etxe batean ahastatu dituzte horiek, eta ere etxe horren jabea, eta iduriz, laugarren presuna bat ere, bada, hau Norden estadiakina, iratxe Soxabal eta David Pla, etako arduradun bezala ekartzen ditu Espainiako Barne Ministeritzak, agastatzean txalatzeko elgarretatze bat izanen dasar izazpionetan baiguhin. Hala behar edo nahitarat gertatia, nazioarteko bitartekari taldeko bi ordezkari eskualegian izeiteko bezperan gertatzen dira gelditze horiek, eusko jaularitza, eusko alderdi jeltzalea, sortuko ordezkariekin bilduko dira biar, eta horzeunean ipar eskualegirat jiren dira. Euskararen sustatzeko neurriak aipatzen dira, hizkuntza politika, aipatu da bardako mintzalekuan. Frantxoamaitia EUP-ko presidentaren zat eskola sartzea untza joan da, erakasleen eskasa izanik ere. Seaskako ur gorostiagaren garentzat, nahi politikoa falta da eta guti ditaike jadanik, ari diren erakasleak integratzeko, hizkuntza politika bede eskuetan, harlezakean iparaldeko instituzio baten beargurria, aspi maratu dute debatean zireneken. Munduan gaindi emazteak beren eskubideakuk aiteko zonbat borroka ereman behar den emaztean mundu behar txakoriekaitzinean emaiten ditu, zonbat burian eskualegian gaindi izanen da, ipakaldean, azpahne eta bayonan ibiliko da. Sarriko tapeko mendizka ondarkinen tratatzeko zentroa bisitatzena altzen aste buruan, siberuan ondarkinak aspalditik etxezetxe biltzen baziren, aurten herri elkargoak siszti ma berri bat plantan eman du, bizitzale gehiena den bospasai saierritan lehen bezala etxezetxe ibiltzen badira, bestenez, bilgune kolektiboak plantan eman dituzte. <hazurra> Kataluniako auteskunden segipen berezia Euskali rateta, Bartzelonatik zuzenean Ostiraletik Astelenera. Berri sail guztietan bertako informazioa. Kataluniako auteskundeak Euskali rateta. Sagna jaiko utzi alamando. Ez bata ez bestianik utzi mandoka. Aztehuntan beti betibesala Charles Bidegen hitzez hitzen. Amabatek playen aurbati galiten jo. Noritinariz jo lasten tamutikoak amarek. Poneta reti lakwarekin. Parka? Poneta reti lakwarekin. Roxe-Antonio <tus> Azpiazu Lioa eta emaste ekonomia horztaz. Linyo <tus> inguruan ere gaur egun oraindik eh, agertzen dira hainbeste kantu irutenari ari nuzu, iruten nuzu. Non, agertzen dira, emakumeak ze lotura daukaten prozeso horrekin eta jantziak. Eta Josu Martinezek, Joseba Sarionandia eta Inaki Pikabea nola eskapizien martuteneko kartzelatik azkena. Pibafleak horrelakoak ziren handiak eta konoformakoak formakoak. Ikusi nituenean, bentsatu noen, ostiaz, hor sartu erraldi hau. Utsumandoka, utskali ratietan, aste hartez araçaldeko zazpitan, araheda, aste izkenaekin, lauetan. Utsumandoka! Kataluniako utezkunden segipen bere Eraila de batetik etik zeira, ra bizitzazu Donostiako 63garren zinemaldia Euskal Irratietan. ongi etorri Donostia zinemaldiaren Elkarrizketak. Ikesten ere Zelandoan guztia. Um, Lan um, de las ficciones ah, es que el punto de vista de Eritziak. Oso ederra. Eta besterik ere izango dugu. <risa> en fin, eh, Donostiatik zuzenean. Gertatzen denaren berri emango godizu egu. Kronikak goiz eta kulturalea bereziak izango dituzue irailaren ogoita datetik ogoita bostera. Bizi ezazu, donostiako iruro goita irugarren zinemaldia, Euskal irratietan. Itz eta putz, itz eta putz, itz eta Eta prentxari interesatzen gira tenore untan, eta hasteko beraz edabideak xarean zertaz ari diren diakiteko, ebe gure bergai nagusia tenore untan euskal prentxan. Berriaren titulu nagusia, iratxe Sor Zabal eta David Pla atxelotu dituztela baigorin, eta ren kontrako polizia operazioa egiten ari dira, frantziako polizia eta guardia sibila operazioa idekia dela, eta Espainiako Barne Ministerioa kerrandu atxilaketa gehiago izan litezkeela Uh, eta beraz, jambesala bernaetak aipatzen zuela atxiloketak izan direne txeko jabea eta beste lagun bat ere atxilotu dituzte zazpietan elkarretaratzea baigorin. Eta beste tituluetan beh, argian ber titulua dute beraz, eta puntu eusen ere iratxe sorzabal David Pla eta beste bi atxilotu baigoriko operazioan media bazken ere bainan frantxesez aldiz sud-uesten ezta gai nagusietan tenore untana. Argazkiak ere badituzen begiapunu euen eta Urrilotzen alginukena ere gaia interesgarria da Brian Currin biar bilduko da jagolaritza euskal gobernua eaiota eta sorturekin justu armagabetze eta etaren desegite egite prozesuan edo prozesuen inguruan hitz egite da el, Bilkuren helburua uh, berrik a ah, aipatzen duen bezala nazioarteko areman taldeko burua beraz hemen gain Euskal Herrian, ego eta hostegunean, ipar Euskal Herrian. Zinemaldia Aipagai ere berrian, baita argia puntu ere, sail uh, berezibat bada argian, eta ten horiuntan nagusi Bakemono Noko pituak badu biohozik mamoru oso da esperientzia handiko zuzendaria da animazioaren munduan aguja eta pistia deitzen den uh, be filme animazio untan zinemaldidat ekarri duen proposamenak eta sail ofizileko animaziozko film bakaga da hemen beraz uh, argiako kazetariren iritzia beste besteinbat filmetaz ere interesagomazzte sail berezia baduuzi hor uh, berria puntu eusen ere eta Argian bestalde ezekite zertan erabili begoita meretzi milioi euro balio izan duen Reino de Navarra pabilioia, or, uh, diru historioak, uh, diakinik, uh, be, kristoen dirutza eman dela horren eraikitzeko eta oraindik dirua beharko dela beste laukako txiru milioi publikoari ateak idekitzeko, mantennimendu Gastuak ere animalekoak izan dirazken urte hauetan, horren bilduma egiten du argiak, eta beraz, uh, gaur edo ondoko egunetan ez da du eh, Nafarroako gobernuak zer egin horrekilan eta presoen lehen urbiltze eskaerak ostiralean aztertuko dituzte, euskaleriko espetxe eta banaka urbiltzeko, presoen elegiteak ostiralean aztertuko ditu, beraz, Espainiako ausitegi, nazionnalak ostegunerako mobilizatuko, ziokeret deitu itustet hitarek gazeta puntu eusen bestalde hautezkundeak uh, haipagai eskualdeko hautezkundeak alianzarik ez ekologisten eta ezkerriko frontearen artean Europa ekologia berdeak bakarrik aztertuko dira eh, eskualdeko hautezkunde aurkestuko barkatu eskualdeko hautezkundeetako lehen itzulian ala ere bigarren itzulirako estituzte alianzak baztertu eta bestalde media bazken ere emazten martsa mundiala Ii uh, kurdistanetik abiatu zen martxoaren seiian eta beraz Euskalgitik ere pasako da hor ondoko hastean Lisboan bukatuko delarik beraz Portugalen. Eta sidozekin bukatzeko Volkswagenen eskandalua hau aiipgai nagusi da nazioarteko gaur. Uh, esaldi bat uh, ahunt kaka egindugu hona totalman merde frantzesas ameka milioi auto dira ortan sartzen gesurretan ari zanda volzba gen, shikuritate mailako arazo bat uh, kutsadura uh, kutsaduraren aldetik gesurretan ari zandira volzban genekoak eta gaur ateratzen da afera burtxan ondorioekin eta ba Eta bar, intesatago imaziste, ziudu ezte maitu ziese eta sunak eta nazioarteko prentsak gehienetan ere. Eta bordalen, zentru bat idekiko dute islamismo radicalaren inguruan eta bereziki prebentzio lana egiteko iduriz. Eta goazan haintzina iritziarekin, Karin Echeverri Zuritza. duela soma itilabeté argia in web partekatu ziren bideo multxo bat denek zutelaikan gaitzat mexikoko jatohisko hiskunzena bideo bakotzean marrazki bizidunak eta poeten hitzak agertzen ziren munduaren ikusteko manerak eta herraiteko moldeak nahsiz hitzekin batera ta bolak loratzen ikusten dira batzuetan milaka koloretakoko besoek gaituzte besak jkatzen berze batzuetan Leon Miguel Portariaren poemak irudikatzen du hizkuntza bat hiltzen denean, gertatzen dena. Bertzeak bertze, haudio, hizkuntza bat hiltzen denean orduan isten daate edo leio bat munduko egigu zientzat. Hizkuntza bat hiltzen denean hitzekin batera naturarekin den da galtzen, jakitate bat desagertzen. Gahunek erakusten dauku bersei hizkuntza gutxiituetako hizunekin zubiak ez dituzkegula eskass. Hallainan hizkontzen galtze prozesu honetan zori hitz edo unenez z dira bakajak, eta menturaz kanpoan katzaka berdintsietan dabiltzala kusteak, halako elektrosoke bat ere ikek dezake edo bederen, esperientziea trukaetarako bideak idikizizehar. Hizkuntza gutxien gaia ez baita bilaje mailako kezka, Hizkuntza batzu galtzera tezutziz dira menturaz, mundu zuzen nagoen senderak machazten eta bidean berdin alternatibak soxzen. Mir eskerkagin Echeveri eta Lasterpantxikaran bide gurekin izanen da, Jambesala. Gaurko atxiloketak aipatzeko, eta momentu untan ere segitzen ari den miak eta aipatzeko bai guriin. Han bai beraz panxika gure lankidea, atxalde untan, mementuz, bisitxi marrabiliri eta kantua duzue hau. Marabili Festivala izanen da ondarrun ondoko hastean, eta ortarako kantu bat sortu dute, eta aparte hartzaile, hainitz, Marabili All Star taldean, txartzen baita gari, aiora renteria zamaiziko kantaria, peki, gozka urbizu beritxarrakeko kantaria, edotan ere azzantxez. Marrabili, kantua ondarrutarez berazemen, piztiak taldea eta beste inbat kantariekin erramezala gomita bereziak badira. Festivala uh, izanen dute ondarrun Shormen Festivala deitzen dena, uriaren lehenen abiatuko dena eta hortan uzten dugu kantua ga auurkoz, bostak eta bergeita zazpi dira Euskaliratietan gomitaren tenorea orain. Hiz eta putz, atxaldeko bostetatik seietara arantza idedearekin Euskaliratietan. Ern bezala gau jaipatuko dugu bai gorin, gertatu atxiloketak aipatuko ditugu, Espainiako Barne ministeritzak konfirmatu duena zidatxe soor zabal eta David Pladira dira atxilotuetako bi lau direlarik atxilotuak, pantska arranbide atsaldean, Baina txalde ere. Irramez ala beraz, uh, zuk hurbiletik segitu dituzu, uh, atxiloketa edo operazio hori bederen uh, urbiletik segitu duzu, bai uh, baina gertatzen ari dena momentu untan polizia operazioak segitzen baitu, miaketek segitzen baitute bai, eh, auto handanabat, eh, polizia auto handanabat han eh, dago oraino, eta jaiten eh, eh, baitugu, Espainiako eh, eta Frantses eh, poliziek eh, elgarrekin ere maiten duten eh, polizia operazioa dela, ba, nik jaiten aldizutan, lekuan berean, bereziki frantzesak eh, ditugula ikusi eh, prentsakoek, red, redeko eh, poliziek beraz hainitz eh, handanabat, eh, hor dira, eh, kamioi eta auto ekilan, eh, etxearen miatzeko, eh, Guardia Zibila dudarik gabe hor dira, behinan seguraski, bahanean izan behar dira miaketak egiten. Prentza, kanpo ginen, agor ejeka deitzen den aterpetxearen sartzean, baigo gita bankako, bankako bide nagusiaren saetxean. Mm hor -hmm. dan hor, lau pertsonalita atxilotuak uh, ateratzen da hor berrietan? Hori da eta e, e, bi ezagunak dira bien izenak atsxesok zabal eta David Pla, bi hakan eta ahajmak usten zituela jakin zuen bideoan, agiriaren irakurleak direla, Harra zerdian Espainoolo Barne Ministeritzak. eta bere ustez etaren ahajmak kudeatzeko ajdura duen egitura desegindute dute gauruko polizia, operazioarekin. Ondotik beste sekortamen bat ere agoro ejekako aterbetseko nagusia atxilotuetan dela eta hau ezagutzen dugu Pancho Flores deitzen da eta beraz, bera ere atxilotuetan da. Laugaren ahastatuaren izenean a, a, dudak badira, espanyol prentxak izenak atera ditu hastapenean, diur su aipatzen zuten izen bezala, gero ezet, gero behar ba bere semea egoitzu eztia izan ziteikela, azkenean eh, ez da horak horik, beraz laugajen ahastatuaren nortasuna ez da horaino, ezagutzen azpimarratzen aldugola ere um, edo arantza azpimarratzen aldugu usaian bezala edo holakotan gertatzen den bezala espainol prentza izan dela lehena eh operazioaz jakinian izaitiku um, elgardi terditik askifite uh, orren batean beraz espainol prentzak jadanik uh, emanazuen polizia operazioaren abisua eta uh, guk berantsagu jakin dugu informazio hau mm -hmm. eta azpimarratzen alduguna beraz ere erezuan bertan uh, sinelarik abokatuak ikusi dituzula sartzen ere bertan. Bai lauuakirian sarxtu dira abokatak auto batekin ereman dituzte eta gero uh, duela zonbait minuta begiz atera dira uh, abokatek uh, Santziana kasu eta maritsu uh, Paulus uh, batziorkkok ez dute adierazpenik uh, egin beraz uh, atera dira eta poliziaak orainino handira miaketak egiten. Atik uh, leku bai nintzen auzoaren ganat joan naiz gore GK aterbetxearen parean bada entegi bat, eta horko nausuearekin mintzatu nahez jakiteko susen noiz hasi zen polizia operazio hau eta berak edo berak oartu da eguerdi terdihirian zerbait gertatzen ari zela parean Aitu eta zantz tiroketa iruetan eguerdi terditan aldiz behaz jabots bat entzun duzu idurikoa hori da? Idurikoa, ez du pentsatu zehizeiten altzen Bazen, jendia eskualdetik eskualde B.A. Ah, pastuniz eh, etxean beste aldeat guzteko zei pasten zen. Ahtan oha ahtuniz eh, jandarmaz eh, itzorikatia zela etxe guzia. Eten daut ah, min beratko bat, zahona hau zogisat ez dakibo zertan zaitiren. Bera ze, bera uh, pantso flojezen, hauzoaren uh, lekuko tasuna. Eguer diterditan iru edo Hiru ahabots azkar jentzun ditu eta gero hartu beraz uh, poliziak agoraje, agu... zailtasunak ditu, tegaiteko agorejeka aterpetxean uh, zirela. Mm. Uh, Zerbait gehitzeko ere, behar ba, uh, Polizia operazio izena, Pardines, emandiola izena beraz operazioari Espainiako Barne Ministeritzak, Jose Pardines, etak hil lehen presunaren izena da, Guardia Zibil bat zen, eta mila behatzean izan zen. Uh, azpi magatzen alduguna ere berdin uh, egunaren hautaketa, ez dakit uh, espres egina den edo baina azpi magatzen aldena da uh, bihar justtu bisita berezi bat duela edo bisitari berezi bat hartuko duela Euskaleriak Kerin, besteak beste. Hori da, egu Afrikak abokata, ongi ezagutzen duguna Euskal Herriuntan, nazioarteko bitartekari taldeko burua baita, eta biak bilbon izanen da, Jonan Fernandez, Eusko jaurlaritzako baketa eta bizikidetza idazkaria, Andoni Ortuzak, Eusko alderdi dialtzareko presidenta, eta sohtu alderdiko ordezkariekin ere, mintzatuko da, bako txaberea aldetik. Alberto Spektorovski, bitartekari taldeko kidea ere, jinen da, Brian Kurinekin, eta desagertzea eta desagmatzea haipatzekoak dituzte beraz biak, eta horstegunean etzi beraz ipar Euskal Ejirat ditekoak dira biak, ezkerra bertzaleko bestekide batzuekin biltzeko. Mm -hmm. Eta horren txerea da Euskal gobernuaren reakzio bat jarrolaritzak dio, beraz, atxiloketa hauek, eta ren amaieran ranzko pausobat gehiago direla, inigo orkuluren gobernuak beraz Erkunde armatua egin duua txiloketan eta erreakzionatzeko eskatu dioek ezkerga berttzaleari hori begik uh, diona, uh, bestalde berdin pantskarga mir leen aipatzen zinuen aipattzen nuuen egun berezi bat zela, beraz biharko bisitagatik eta uh, beraz etxearen jabearentzat ere egun berezi bat izan harzen ere biharga. Bai, ala da, Pancho Florez uh, e, ezaguna da, ez baita lehenaldia ahastatua dela. 2008-azpian, doni bainegarazin iragantzen kalaka ostatuaren kontrako operazioan jastatua izan baitzen, urte bat iraganak ditu presondegian. Hauzi hori gainera ez da orainu iragana, eh, duela zortzi urte uh, gertatu zen polizia operazioa. Biak, irailaren ogoi eta iruan, zortzi urte uh, beteko dira, Orhere, uh, urte betetze... Uh, Bitsia, ez dakiku uh, uh, alabeha edo nahi tarat gechtatu aden, mm. baina ala da. Baigo, beste zerbait ere azkenitz bat horroi tarazteko uh, um, ahastatze hauen salatzeko elgarretaratze bat antolatua dela xarri haratsiko zazpio denetan Baiguriko plazaren aintzinean Erramezala beraz lau atxiloketa Baigurin, atxalde edo eguerdiuntatik aintzina gertatu operazioa liteike uh, momentuz beraz ez dugu atxilotuen beririk bi izen baditugu Erramezala iratxe xorzabal eta David Pla eta etxaren jabeaden uh, floresta Florezta laugarren pertsona bat, momentuz, polizia bertanda eta miaketek segitzen dute panxika. Eh? Ala da, ala da, polizia alekuan da, orainu, ino, prentsa ere hor da, uh, ara astapenean, erran ezak uh, gu girela, tokiko prentsa dela lehenik argibatu lekurat, horren eh, uh, bat aterdi, biakalderat argibatu gira, eta emekie emekie espanol prentsa ere uh, asida argibatzen, beren kamera eta kasetariekin. Pantsika haranbide beraz mile esker, seeta sun guzio jentzatetan doko berri xailetan, beraz berri gehiago, gertatzen bat dira, beraz berri gehiago, kanen dituzi, uskali ratietan, mile esker? Eh? Mile esker zuri. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, uskali ratietan. Zag nahiago, yutxu alamando, ez bata ezbestianik, yutxu mandoka. Zag Aztehuntan utumandokan beti besala charles bideguen hitz ez hitzen. Amabatek playen orbatik galiten jo. Noritinariz jolasten, lasten tamutikwak amari. Poneta reti lako retin. Parka? Poneta <t 'un> reti Jose Antonio, azpiazu lioa eta emazte ekonomia hortaz. Liniun inguruan ere, gaur ego, egun oraindik eh, agertzen dira inbestek antugul, iruten ari nuzu, iruten ari nuzu. Non, agertzen dira emakumeak ze lotura daukaten prozesorrekin eta jantziakin. Eta Josu Martinezek, Joseba Sarionandia eta Iñaki Pikabea nola eskapizien martuteneko kartzelatik azkena. Pibafleak onelakoak ziren, handiak eta kono formakoak. Ikusi nituenean, pentsatu nuen, ostiaz, hor sartu behar hau. Utsumandoka, uškali ratietan, aste hartez araçaldeko sasfitan, araheda, aztiskena ekin lauetan. Utsumandoka! Bandoka xarri zazpietatik egin zinatitik ari kaltekin iru minuturen buruan berriak bernadetar gainekin momentuz luto pet taldearen kantu berri berria disko ateratzen dute hemen loreak non dira. Spaldik gorik lorerik baldago Zakanu, lorerik baldago ki biltu gabeko sute kasi ez ezagiten meskari balagon korik meskari balagon sakako ora Juan dirava E sconcerà a caso su te casi tu sei stakite su te casi Su nik balago Spal di Gori nik balago Soldadu ha este mi Su te cachi Deu Zute stai te Su te deitzen da talde hau loreak nondirau da hoien disko begia atera intzin, berazen zuten alduzen kantua, au gerapen kantua Hauek baitira ere, hurbiltzen e, diren momentuak, e, Euskal, diskoa agerozta gehiago agertuko zaizkigu, disko berriak durangoko azoka urbiltzen erarik den fenome, fenomeno bitxi eta bereziau e, mendik. Urbiletik segituko dugu, itzetaputzen hortan usten zeituztet gaurko, bihar, itzordua maiten hauzet bostak eta seiak artean, eta bihar, Marko, gurekin izanen da, Markorekin, aipatuko dugu komikien mundua, eta komikien mundua, emazteak iruriz ez dutela askileku uh, manifesto bat atera dute. Hortaz, bintzatuko gira eta horretaraziz, beberi mahazkia ere ginen daukula, Usaia berri hau hitz eta putzen bebi hastero mahazkibat guretzat. Sehiak uskali ratietan.